Nu vet <skratt> vi när vi ska börja <skratt> <skratt> Nu Hallå Välkommen till Fyllehank podcast, Trilletank -podcast. Trilletank -podcast. Avsnitt nummer 40, 40! <skratt> Det kommer ungefär samtidigt som 39, eller? Det. det är ungefär samtidigt. Ungefär, det vet vi inte än, för han... du Har du inte lagt ut något av det? Här. Nej! Men när det här ligger uppe, det ligger båda uppe. Är du säker? Jag hoppas vanlig, Är jag du säker? Jag hoppas det. Jag får, jag får se till att fixa det. det tar vi. Det Kan jag lägga ut det här först? Så måste de lyssna på det här först. Om de är jättealerta. För de men det här är ju 40. Jag får lyssna. Och sen så kommer du här till ni efteråt. Och de fuck. Det blir för mycket faktiskt Dumt. Jag tror inte att folk klarar av det. Nej. Det inte jag gjort. Det blir Ja, nej. Nej. Försökte tala pratbåk. För att språk. Nej, det försökte jag inte. Jag försökte uttala det. För det är typ kontinu. Kan ni röva språk? Ja. Jag är så jävla dålig på det. Visst inte Lära varandra rövarspråken. Hur ser man fylletank? Fofilololetotanon... Kock, kock. Bra! Så roligt har vi. Det våra humor. Åh för fan, jag är helt trasig. Så angående den här grejen på, i botten på Östersjön då? Ja, Hitler. Ja, fast det är inte Hitler längre. Det var det igår. Idag är det... Mm, Idag har de ju kommit hem, de här två killarna Förklara vad, har jag, var? vad? jag har missat Med allt. Okej, okej, jag tar det från början, har de varit nere igen nu? Ja, de har varit ner igen mm. Men de var tvungna att avbryta efter fem dagar För att deras utrustning hällde på sönder hela tiden när de var där mm -hmm. Det var som att någonting inte ville att de skulle vara där <skratt> <skratt> ja. ja Var det därför du inte hade någon täckning på mobilen att? Jag utanför? var där, på 80 meters djup Det är inte längre nu Nej det är, ja, för det är 80 meter det är ju ingenting Du det, det kan ju simma det här ja, Okej, okay, fortsätt mm. Och där ligger du Alltså en, en 60 meter i diameter eh, Klumpet av en cirkel Larsson mm, okay. ja. Och så ett släppspår på 300 meter okay. ja Och så har de, har de hittat ett hål i det Och nu har de hittat några så här, Kanaler i det så här, Som är utfrästa på något vis Det låter ju som värst det är värsta Lost-grejer oh, är... är... oh, oh, oh, <laughs> ju. Ja. Okay, ja, Det är... Inka, Maja... Östersjön... Finnska viken. Ja, visst är det spännande? Är det inte spännande? Det är spännande. ju Jo, det är antagligen... Jag Det, är det är antagligen någonting från Kalla kriget, tänker jag. Det är vad jag tänker. Kalla krigstiden. The aliens! Ja, eller det. Ja. <laughs> det är ju de två alternativen vi har. Mm. Båda är svinkola tycker jag. Ja, ja. Kalla, ja, fan, Kalla kriget, avskult Aliens fan Varför har de sänkt ner den där? Det är ju bara konstigt. Nå så de blir för sig. Mm. Det vill säga vi får se. Dagens vistons. Ja, vi. om, vi, om vi inte kall dör av bakfyllda snart. Vill du hälla med helgen? Nej. Ja. <laughs> Nej, <Nu> det <laughs> okay, kör då. I alla fall. Fan, jag vet inte fan om jag är ute i torsdags. Jo, då är vi. Okej, vi var ute i torsdags. Det var, ja, och så satt vi och käkade och skitade. Det var ut i onsdags också. Inte jag va? Jo, det var med i onsdags. Okej. Okay. <laughs> Nej, det var... Jo, ja, ah. det var det. fall, ah, ja. så, <laughs> så var vi ute då och drack och käkade och grejer. Och sen så var vi i fredags så var, var vi och grillade hemma hos en polare. Hade grillparty typ, eller barbecue, låt ska man säga. BBQ mm -hmm. Och så mm. käkade vi där Bada hade vi tänkt att göra på Men det gjorde vi aldrig då hey. Men det blev det senare på kvällen När vi skulle efterfesta där så mm. kom vi dit. I alla fall det var en massa alkohol Sen så fortsatte vi igår För det var några polare Som hade release, release gig För sin skiva mm -hmm. mm -hmm. Growing pains heter de. mm -hmm. Just det ja, Och så det blev jävligt mycket fylla Som, som ni ser Ute i hallen. Så, Så står det en mjölkpaket där. Nej, det är inte det jag tänker på. Nej, det var Mina det. skor. Jag har två olika par skor på mig igår. Du har två olika par skor på dig. Du har två olika skor. Ja, just det. Eller det är det ett, ett omaka par. Ah! Snyggt jobbat Larsson! <laughs> Så. Så, ja. Jag är lite trasig. Men det var kul. <laughs> ja, Ja, bra. Mm. Har du gjort varit... eller nåt? Jag var på Kent igår. Ah, just, ah, det mm. Mm. Och du lever fortfarande? Var det bra? Eller? Eh, ja, bra band fan. Ja. Det var ja. men det var ju så jävla många vuxna där som höll på att vara vuxna. Var <laughs> typ fulla du? vuxna. Vad sa du? Typ du? vuxnare än mig. Ja. Och det är jobbigt. Som ska jag hålla på. Men jag att du håller på då. Nej, <laughs> ah, men du vet så här och... Gunga och hålla i sin fru och ja, stå med det med barn i handen Nej, inte barn inte Nej. Han hade Vet inte vad med. Thomas, Thomas Ledin-publiken, känner jag Nej, <laughs> de är ju äldre Ja, men det känns som att det är lite samma grej, du menar Ja, men så här, de stod där och så tog de bilder på, så här, Och så tog de en massa bilder på varann Så här, med sina iPhones Ja. För att lägga ut på Facebook Och oh, ja. kolla vad trevligt, oh, vi, har oh, vad trevligt vi har Ja, vad Ja, precis Instagram Fan, nej, de har inte Instagram. De är inte för gamla. För det. Okay. De har Facebook. Ha, ha. Och det är, då är de ungdomliga. <laughs> Något som du kanske tycker är lite kul. Anton. De ska sluta med telefonkataloger. Gött. Fan vad gött! 123 års svensk historia går i graven. Åh oh, nej! Går det blir digitalt istället. Får ladda den på sin iPhone. Sweet! Eller varför skulle man ladda ner den på sin iPhone? Mm. Eller, man på sin iPhone? Kan man Hallå, är ni då eller? Istället för att ladda ner en hel jävla... Det är ju jävla... en Iro som, har, som gör... Ja, ja, men då alltså, man ska alltså inte ladda ner en telefonkatalog till... Nej. Nej utan man laddar ner appen i ja. Iro. mycket möjligt. Nej, jag kan... Mycket... Som jag inte lätt Jag <laughs> kan artikeln. mycket väl tänka att man laddar ner telefonkatalogen för att komma åt grejer offline. Om det skulle behövas. Ja, just det. För det är ju perfekt om du inte har någon teckning att du kan ringa till folk. Nej, men man kanske inte har 3G. Hur lätt är det att surfa då? Precis, Anton. Nu kollade jag på dig, Karl, som att Lars som en idiot. Kan du hela hålla med? Det vet vi redan. Man kanske inte har... <skratt> Käft. Chef. <skratt> <skratt> ja. Käft. <skratt> ja. <skratt> ja. <skratt> har du något mer kul att prata om, det? Har du men, någonting att prata om? Nej, ja, det var kul. Um, jag tycker... <skratt> <skratt> jag såg en kille som hade en t-shirt på sig. Och på den så stod det Switzerland. Probably the best country in the world. I, I, den, I den här talskalan. Vad var syftet med det? Eller? För vad sweet. Det är ju inte ens. Det är ju dansk öl. Då kan ju inte de ta. Det, har ju, det funkar ju inte. Har, nu är det lite överanalyserat här igen. Jag. Ja. Nej. Det är ju in, man behöver inte tänka länge för att tycka att det är dumt. Nej. So in Flames Ja de har de The best band in the world ja. Det är ju dumt i huvudet Jo men de är, Det känns som att de var först Med att sno den På något vis Kanske Skitsamma Det är ju definitivt The Best band in the world kan säga. Den ta. är ju lite för lätt mm, att sno Egentligen Faller ju direkt Men det är ju För det går ju att sätta på allt. Ja ja Men det går ju att sätta på allt Ja men det är ju Så det, det som är, den är att grejen att också ja. Vad är det de har Best beer in the world Probably the best beer in Probably. the world Probably Ja, ja. För det funkar ju, för då nej. kan ingen säga något annat. Nej, precis. Och så kör de ju med... Carlsberg don't do. Mm -hmm. mm. Home deliveries, but if we did... It would probably be, be the, best the best home deliveries in the world. world. Mm. Mm. Det är nice. Det är sch schysst, Don't be a rescue heller. Den är nice också. Ja, nej, precis. Ja, mm. Mm, mm, ja, just det. Får jag börja med att flika in en lokal nytt, eller? Oj! Det var ett tag sedan. Kartong vid Nya Skolan. <laughs> Okej. Okay. Här är Trollhättan 16.42 igår kväll. Uh -huh. Räddningstjänsten larmades till Nya Skolan på Petersbergsvägen. Eh, det var dock en mindre brann i en kartong som snart kunde släckas. Uh -huh. Punkt. Ja, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ah, ja, kom med. Det var <skratt> Stort nyhetsvärde. Det var roligt. för någon som kom fram och trampa på den. som var, var det bajs i lådan. Det var roligt. <skratt> Hey, klet i pizza ja, nej, du vet, det, nej, det var bara en kartong som brann Och brandbilen kommer Och brann, en brandman går ut och trampar på det Och så åker de igen Så <laughs> Sådär då Bra uttryckning, det ja. kostar en sån uttryckning typ 10, typ, Ja, något sånt där ja. mm. Jag berättar, pratar alltid om det när man gick i skolan mm. Det hände det. fan ofta på vår skola Att brandlärarna gick ändå mm. Vi hade lokaler bredvid IV Det individuella programmet <laughs> där elever ska utvecklas. Berätta mer. Ja. jag äh, jävla tatta på hela programmet. En jävla hård Jag är det påminner påminner mig om när jag, när jag fick damp på, på fick <laughs> bara, damp. bara det är ju roligt. Nej ja. äh, men äh, på det roligt det där de hade skrivit som jävla idioter om Kola smaker, fast med ett då det var ju kola smaker, vill du skriva då antar jag. <laughs> Men ja. Och så var det mer... Det var, oh, oh. Ja, var det det? Ja, med, eh, sommarvikarierna är ja. ett faktum ja, eller någonting sånt. Jag ska, jag ska plocka upp så vi har eh, rätt text mm. här också. Jag har mm -hmm. tagit bilder på dem. Eh, så just det, sorbet på nogra minuter! Gött! Nogra minuter. Nogra ord. alltså. Ja, och eh, snygg design, Inklusive kola kola smaker. smaker. Då. Ja, det är det det står. Och jag, jag skrev ju då att sommarvikarierna var ett faktor. Ja. Men vår allas katve svarade ju på det och sa eh, vikarier snarare ja, foterade. I, ja, i vitt programmet. Ja. Stjärnor är det. Ja. Uh, diskussionsfaktor faktor här. Uh, smittskyddet i Skåne varnar aktiva heroinmissbrukare. Ja, sedan det. en heroinist i Danmark avlidit i vad som misstänks vara mjältbrand. Mm. Inte ba alltså, bakterier som förmodligen funnits i förorenat heroin. Jag hör ingenting. Jag hörde... lyssnade inte. Vad sa du? Utmärkt. Varna alla heroinister i Skåne om. Ja. Mm. Heroinet kan vara farligt. Ja. Uh -huh. Men så, <här> <här> så, står det, så står det även här. Uh, Fan, är... Tror du han är bakfull idag, är Fan vad kul är... han har Här, det här är så jävla sjukt Han betonar att smittan inte sprids mellan människor För, för personer som inte är injicerande missbrukare Finns ingen anledning till oro Nej nej Är, är du... de dumma i huvudet eller? Om du, om du rök eller så, så är rökmissbrukare så säger det lugnt så här, de, snackar om för, de snackar om förorenat heroin mm. Och Om man inte är injicerande missbrukare Behöver man inte oroa sig är de dumma i huvudet på riktigt? Vad eller? menar du? Ja, ja, men... det, det är Borde så... inte alla injicerande missbrukare oroa sig? Även om heroinet inte är. Ja. Ja. Nu är det så att det finns mjältbrand i det här heroinet. Och det här... Jag tror inte, det... Och det en hardcore gärna... heroinist bryr sig ju inte. Nej, han, han vill ju bara ha det i benet eller pungen. eller <laughs> du Gärna knäväck. Du du heroinisten bara, jag slår upp månaden igen. Aha. det är mjältbrand i heroinet. Ja, då skiter vi det den här veckan. Fan, då får jag vänta till eftermiddagskaffet. Måste ut och skåra nytt först. Och det här är ju... Tack vare sprut, sprut, sprutbytesprogrammen har vi en unik möjlighet att snabbt sprida informationen till våra missbrukare. Är det inte bara lättare att inte säga någonting? Låta det här gå runt och döda skiten så är det klart sen. Ja. Så man var... har ju en massa missbrukare som kostar Berätta pengar med... för att det är de själva som har dödat sig själva. Vad tycker de eh, sprutbyta programmet? <laughs> Spritbuta programmet? Det är för jävligt. Tycker ja. jag. dumt i huvudet. Ja men de måste ju ha rena sprut Ja, ah, för då sprutar in gift i sina kroppar. Ah, ja smart. Nej. Mm. Men det är som om en liten emonisse, 14 år lyssnar på Kent, skulle komma till akuten. Ja, ah, hej, kan jag få lite rakblad eller skära mig. Ja, här, ta. Ja, men ta, nya, ta nya så att du inte får pappas blodinfektion. Idioti du är exakt samma grej. När <skratt> jag var i Danmark på flygplatsen <skratt> <Fick så skratt> på tal Ja, men då de har ju sådana på toan så har de sådana boxar bredvid som var ja. fan, är det här för något? Ner, så var en massa använda sprutar i. Ja men mm. stack Du stack bara ner i handen och bara Åh vad är Som är så Det ja, är så jävla äckligt Fyfan På tal om eh, spruter och såna grejer Så mm. har jag hört att i Amsterdam På mm. offentliga toaletter så har de eh, Något slags UV-ljus I toan Så att man inte ska kunna se venerna mm. För att de har haft så mycket problem med det mm. är Det är coolt Mm. Kan vi inte bara haft det mörkt? <laughs> Som på din då? Pissa ja. i mörker ja. Jag gick in förut Och så tände jag ut och så stängde jag så tände, Tänd, jag? tände jag eller? Jag tänker det varje gång jag går in, bara. Var, det, var det tänt när jag kom in och jag släckte? Vad ju hände? Gött att Carls eh, toalettlampa jobbar för att Karl ska få Alzheimer <laughs> <laughs> Öppnar igen, tände, släckte ja, Nu händer ju ingenting nu. Man vet jobbet. inte vart man är. Man, äh, fan. <laughs> Jag får fixa den där. Glimtändare. Yes. Ja. Det är det. Så? Okay. det där problemet ligger. Vill du höra en lite äcklig grej? Hör, Larsen är sur. Är fänder, grej här Det här. Världens fetaste kvinna bantar oh. med maratonsex sex Världens fetaste kvinna, Pauline Potter 48, har lyckats gå ner 40 kilo. Bantningsmetoden. Sex flera timmar om dygnet sex partnern säger Hennes Ben väg med en hela jag. Ja, kul mm. för honom. Jag. <laughs> Nej. Det känns ju ändå 108 kilo? Det, det, det känns inte som att är han är i bild. Det känns ju som att han är out of her league. Fan vad galen. <laughs> Sjuka, hon får ju knulla den fan. Ja, hur då undrar jag. <laughs> <laughs> bilder på honom. Hur jävlar in. In. kolla benen? Hur kommer han in? Jävlar. Vad det ja, hur, hur hittar <laughs> man rätt så där? Det går bra var som helst överallt Jaha, det var ett väck, var inte fittan. Ja, Men han Jag, får, kör, men han jag får... kör ändå, det är blött du... Tills <skratt> <skratt> det till att han kan hitta den så får han köra vart som helst År 2011 kom Pauline Potter med Guinness rekordbok som världens fetaste kvinna Vågen visade 290 kilo Och Potter åt nästan 10 000 kalorier om dagen Ja, du är bara skjutit mig då alltså. <skratt> Du kommer aldrig Jävlar. ha det problemet Jag, Nej, jag känner inte jag också det. Hur fan man kan gå så långt alltså Nej, varför tar du det inte stopp liksom? för, Uppenbarligen så är så typ jävligt för fet för att kunna gå någonstans. Ja. ja. Men fan är det som går och köper alla jävla äcklorna hot eller eller? <laughs> Feeders. Ja, det är ju ja. det. <laughs> det är så här, gött för henne då. Ligger still 24 timmar om dagen och sen blir påsatt 6 timmar om dagen. Sweet, <laughs> det är din dröm eller hur? Nej. Mm -hmm. Åka longboard och sen blir påsatt. Ja. ja. jag tror inte att det bara är sex som i. Har du åkt longboard och satt på? Samtidigt? Ja. Nej. Inte Lite avancerat. Så här står det också. Den första dagen efter att vi blivit ihop igen hade vi samlag sex gånger de första 24 timmarna. Även om hennes ben väger mer än hela jag så kan vi positionera hennes kropp så att sex blir nytbart för oss båda säger Alex till The Sun. Gött! Ja. Någon av oss kan dö. Står här också. Fan det, är. Här. det är väldigt Plötsligt farligt för sängen. För sängen kan kollapsa när som helst. Och, ja, men, och någon av oss kan bli allvarligt skadad. Då. Eller ja, till och med dö Speciellt om man ligger under och Det är fett ut Men vadå? Det här, min säng är förstärkt För att klara vikten Men jag kan inte köpa sexiga underkläder Jag sveper in mig ett lakan istället de. Ja det är ungefär ah, samma Jävla ha sex så... så stora sizes på Victoria's Secret? Nej. Nej Men du vet De är där i sängen Och de liksom Och så tänker de Fan du vet att vi skulle kunna dö Om den här sängen brakade ihop Ja kan de inte bara vara på golvet istället? Ja, huset kan ju göra sig bra. Ja, tid. då går ju golvet igenom. De hamnar i källaren. <skratt> kan, de får gå ner i källaren till att börja med. Ja, Och betong. Ja, mm. det borde hålla. Huset borde bara hålla. sätter sig flera centimeter för varje ja. gång. <skratt> <skratt> ja. vi, vi hatar ju sexrådgivningsprogram. Ja. hatar och hata men det börjar bli lite nu när man har hört Så vi borde ha ett eget. Ja. Folk borde skriva in sina problem Aha, så jag löser vi dem. Det, ja. ja, det kan vi göra. Jävlar, tror att vi, vi är nog lite mer konstruktiva än tjänster rätt så gör det så länge det inte gör ont eller så länge ingen blir skadad om det inte är det man nu vill. Det är det inte som är standard. Vi kan ja, försöka vi... ta det lite längre då till en annan nivå. Med fråga, med svaren på ja. Vi ska bara kör på. Mm. eller eller om vi tycker nej lägg, lägg av inte <laughs> ska Det in ska in in <laughs> man inte syssla med <laughs> det är, det är inget ja, om båda vill nej skit i om båda vill det är fel det är inte rätt <laughs> det är inte rätt det. <laughs> det är, man kan ta ha med nej det är mig. nej så skriv gärna in fylli gmail.com märk med fråga <laughs> nej, fråga <maila> fylla bara <laughs> maila bara skriv vi pratade om Justin Bieber förra veckan. Mm. Eller jag nämnde att han skulle spela i Sverige. Mm. Ja. Justin Bieber eh, farlig. Stämd på 65 miljoner. Mm. För att en kvinna på popstjärnan för att ha reducerat hennes livskvalitet efter en tinnitusskada. Det oh. USA vet du. Herregud. Nice. Det var som igår på Kent. Det är utomhus. Vart mm. var det någonstans? Ja, okay. ja. Och Jag har bara varit på inomhusspelningar. Ja, det var utomhus. Och då tänker man ju här behöver ju inga öronproppar För det är utomhus ja, Jag kommer inte till längst fram Öppet Ja precis Så det är ju inget, inget tryck i det så När man står där bak. Och det stämmer Musiken stör ju inte mina öron Överhuvudtaget Det är de som står bredvid Och visslar Sluta vissla Sluta, Vissla inte så högt äh? Jävla fitta <skratt> <skratt> Liksom skär i öronen Du får vissla Så kan du vissla inte busvissla hålla på. Jag, jag, kan, jag, kan, jag, kan, inte, jag kan inte ens busvissla. Inte jag fan, ska man göra så här? Hur fan gör man? Jag blir bara blut som fingrarna när jag provar. Ja. Så där får de vissla jättegärna. Det stör mig inte alls. <laughs> Eller ja, det kanske det gör. Det har inte ont att göra det. Gör Lite <laughs> av annat och så stör på. Så det är inte svårt. <laughs> jag gör vidare. Stad inför speciella p-platser för kvinnor. Va? Var är det? Vad är det här för jävla jämställdhet. Det här är Tyskland. Det, här är Tyskland. Ja, det är inte jämställt någonstans. Jag så här. Hur är det nu? Är kvinnor sämre på att köra bil? Frågetecken. <laughs> I en Fruten stad i en Tyskland har man, tagit har man tagit fast på att det är genusskillnader på kör och särskilt och särskilt parkering. Va? Skitsam. Därför har du infört speciella p-platser för kvinnor. Ja. ja. Det är den lilla staden Triberg i Schwarzwald området som tagit till könsbestämda fan. parkeringsplatser. <laughs> Vad fan håller du på med? Själva <laughs> P-rutorna extra breda för att för att och för särskilda dessa exempel. Här, okay. <laughs> ja, De har ju ett sånt bibliotek <laughs> i. Eh. ja, precis. Det är fan kallt. Platsen har fått bättre belysning då också. Vad säger de då eller? Vet Nej, men det ska ju tydligen vara så att kvinnor ska ju vara sämre på att manövrera. Men de ska ja. vara så här lugnare i trafiken. Ja. Ja. Ja. Så det är väl... Ja, då kanske de... Men det är löjligt. Ja. Mycket löjligt. Här, jag har haft mycket nöje av den här idén. Jag beslöt förra månaden att genomföra det här lite som en rolig grej för staden. Och som en jämställdhetsfråga, sa borgmästaren. Just, det, bästa, eh, det bästa är ju om den här staden har typ en feminist militant flata Aha. Som bara, vi är precis lika duktiga som männen Vi ska inte ha de här jävla rutorna Två dagar efter det här nu så kommer någon de del av den på mitten Så har det blivit motorcykelparkering Det var kul Har du något kul att prata om? Då? Jag parkerade på Heden igår i mm. Göteborg Okej. Okay. Och då skulle jag betala med kort. För att där har de ju faktiskt att man kan betala med kort. Och inte bara typ Volvo-kort. Eller... Tar de om ditt kort då? Ja. Okej. Okay. Och då stoppar jag i, i, i kortläsaren där. Och så får man ju trycka på de här värdeknapparna. Mm. Och det är ju... Ingen kod eller någonting. Det är jättekonstigt det där. Mm -hmm. det så jag klick, klickar på 10 där. Så det kostar ju 12 kronor i timmen fram till klockan 10. Ja. Men vi ska, jag skulle stå till typ 12. Klicka på 10, 10, 10 och så blir det ju, går det ju sakta uppåt. Men ja. den sista är det ju 2 kronor i timmen efter 10 då. Ja. Så den sista gången jag klickar på 10 då blir det jättelångt. Men så här länge behöver jag inte stå. Eh, och då får man börja om. Så, ja, jag vill ju ångra då, men då fanns det ju ingen ångra knapp. Så jag tänkte, vad fan jag gör jag nu då? Och då trycker jag på den här knappen för det var enda som var liksom åt det hållet. Ja. Och den var... Eh, eh, eh, eh, och så bara, jag så här, och så här. Och bara, ja, då får jag väl börja om det. Och så, och så står den där. Och så bara, visa debit står det. Och så, och, och, och, och, vad fan har du på med? E, och så till slut så kan jag stoppa i kortet igen. Och det händer ingenting. Bara, och så börjar jag trycka på den värdeknappan, händer ingenting. Och så bara, nej, får att du ha tog i kortet? Då sitter det fast. Då har du fast. Det, liksom, det är så här, man stoppar in, du vet. Så här, så man kan ju fortfarande ja, ja. hålla i. Men det sitter fast. <laughs> men, men, men nu då och då kommer det en annan kille som ska packa det Jag ja nu mitt kort sitter fast. Jag bara, jaha och så här står vi där och sen så får jag ut det så jag bara du ja du kan prova då för det funkar inte för mig här verkar det så. Stoppar han i sitt kort. Fastnar det med det. vet du. Så står det blir jättelångt jag bara men det finns en, en automat till för det finns står där det finns ja. två på området. Går vi bort den. Ta ett kort med chip. Finns så, det då gratis då eller? Nej. nej. Så jag åkte ju åkt runt och för, för på andra sidan heden finns ju också parkeringar. Ja. Där parkerar jag då. Då gick det bra. Ja. Skumt. Mycket jävla bara, skumt. Jag skulle bara ha tagit den första biljetten. Betalat de extra kronorna och sluttvitt. Ja, antagligen. Verkligen. Men här vill man spara några kronor. Lönar sig inte. system. Varför? Då, det, så här. Så här är min tanke. Det är ju svindyrt att och, parkera i Göteborg. Ja, Mm. Det kostar ju. Överallt typ 50 spän i timmen. Ja, nästan. Ja. Men liksom, det är ju, om du ska stå där längre än en timme. Det, du, det kostar ju mycket pengar. Mm. Och de automater som inte tar vanliga kort. Då måste du alltså ha de här pengarna i kontanter. Ja. I mynt! Så här: Om nu ska jag stå där ett par timmar, det blir 70 spänn Ska man ha en jävla kappsäcken med <laughs> sig då? Eller vad? Är... I bagaget får ja, jag med en stor stå i portfölj. Öka bensinkonsumtionen med dubbelt. på. Nej, men jag ska köra en på lite mynt. Jag ska parkera i Göteborg sen. Du ser stört. Ja. Sätt in jävla det är Svårt. Är det svårt? Är det svårt? Nej. Nej, tack. Mm. Carl? Jag vet inte. Nej. <skratt> Carl har inte lyssnat på hela konversationen. Nej. <skratt> Han har läst några fler rubriker. Bara. Ja. <skratt> Såg ni om eh, Bina som hade satt över eh, något fönster i Stockholm? Nej, vadå. Helt plötsligt hade det bara bosatt sig typ 5000 bin och byggt en kupa vid ett fönster Aha. och inte under fönsterbläcket utan liksom i hörnet av fönstret Så oh, när snubben i lägenheten kollade ut Åh, va? oh, va <laughs> vad fan! Ringer han och så fick inte de komma och hämta någon anledning Nej. Så kom det någon biodlare eh, som skulle ta den med Skylift Han sa att jag kommer putta ner den i en kartong, kartong. Stänga locket och sticka med dem. Så han skulle behålla bina. <laughs> han bara, var fem 5000 bin. Honung för fan. Nice. Honung hon gött. Det är jävligt jätte med honung. Men jag undrar ju vad man tänker när man kommer fram till sitt fönster. Och det är en stor jävla kupa där på bara ett par timmar liksom. Ja. Fan, jag jävla prissa idag alltså. Nej, äh, det är, segt, är det. Det var bra hittills. Det var Det är lite långsamt. Nu jävla, Karl är jävla nöjekalig nu. De hoppas att det inte är någon här jag jag någon kände, Va, Ska ni på OED West grabbar eller? Nej Hej, ska inte dit Nej nej nej för fan Nej. O, varför ska du inte dit Anton? Du ja. har ju en flickvän som bor i Göteborg Ja vad då? då? Massa bra band Aha. säg ett Refused Blur uh, Black Keys Fortsätt Nej Fortsätt Från sin machine Fortsätt Bonnie Vär äh, Jag tänker om jag fan inte på honom Fortsätt mer. Nej En till Jag inte på honom mer Nej, okej okay. Nej vad tänkte du på? Jag tänkte om de ska dit Eftersom han har en flickvän som bor där Nej, Nej. Inte vad jag vet Nej, det synd Nej <laughs> <laughs> Nej <laughs> vad, vad ska du göra då, Carl? <clears throat> vad jag ska göra då? Ja. Um, vilket datum är... Ja, men, hur många gånger ska vi behöva gå igenom det här? Vilket datum är i Way Out West då? Nionde Okej, okay, då är jag fan i Belgien Ja, ja precis Då jag. är i Stockholm Alltså? Stockholm I Belgien ska jag på festival, tänkte jag Iperfest ska jag. Vad ska du göra i Stockholm? Kurs Vad är det för kurs? För foto Aha Behöver du gå den kursen igen? Eller är det ett helt nytt jobb nu? <skratt> det väl, Nej, det är väl samma firma? Ja, det. Är, jag behöver det ju inte... De har lite nya rutiner men jag har redan jobbat en gång i år så att... <skratt> <skratt> det är ju... Jag vet inte. Jag ska väl hämta ut en bil och kameror och hoppas jag får en schysst bil och inte en Ford Focus. Schyssta mil du får där. Eller vet du, en milersättning. Mm. För att få bilen det första 50 mil hem liksom. Mm, ja, det är bra. Mm. Gött att vi är två och båda får dem. Give me the money! Show me, Show the, me money. the money! Höj! Höj! He, <här> <Ja, det> är... <här> något måste ju hända i den här jävla avsnitt. <här> <här> jag fick inte hitta något att prata om. <här> ja, jag vet, men vi kan väl bara si... Vi sitter här... ...länge nu. Varför och bara... Är jag? <här> <här> <här> <här> Ordbajsar. <här> Hur länge har vi spelat in nu då Carl? Kuk. <går> 32 minuter. 36. <går> vi är så <går> <går> Det där var sjukt. I alla fall, på vägen upp här i trappuppgången så eh, kollar vi på Carl Perssons eh, brevlåda. Är brevinkastet där nere? Postbox. Postbox. Okej. Det är på min brevlåda nu också. Du? Jag på min brevlåda och på den så står det ingen reklam. Och hur jag vet att det står ingen reklam? <här> <här> för att den där lilla Dymo label printer labelen sitter lite snett. Som en som på ett tufft tonårsrum som plancher sitter, så sitter den på din postbox. Aha. Och så står det Ingen reklam! Ja. Och det står inte Ingen reklam tack. Utan det står bara Ingen reklam utropstecken. Och det var roligt till att börja Och med. Och Anton blev stockholmare när han skulle bli coolt om några. Ja. ja. Um, vilket fick mig att tänka på din brevlåda ja. Alexander Larsson. Där ett geni bara, men jag skriver ut det här på... En genomskinlig label. Jag visste inte, att, inte, jag visste inte att det var genomskinlig då. Och sätter den längst upp i hörnet på, din lilla, på ditt brevinkast så här. Vet vad jag kom på sen? Nej. Att jag kunde ha gjort för nej. att rätta, rädda situationen. Nej. Sätta dig under. Ja, precis. Ja, men då hade du inte fått så jävla mycket klister där. Om du inte sätter typ på vit tape som också är klistrig. Mm. Har jag vit tape? Ja. Ja. ja. ja. Varför gjorde du det, För att jag kom på det efteråt. Ja, bra. Nej. Och, eh, och då säger och hur, då frågar vi, hur funkar det? Får du reklam? Och då säger de nej det är typ 50-50. Och Då Då undrar jag. Men jag vet ju inte hur mycket reklam som kommer det är, nej, på veckorna. Just det. Men jag räknar med, med att man får reklam typ varje dag. <coughs> eller fyra dagar av fem. Nej, du får typ reklam en gång i veckan. På typ söndagar kommer en invandrare med reklam. Jag har aldrig fått reklam på söndagar. Kommer en invandrare med reklam? Ja. Okay. I en eh, gammal Volkswagen Passat. Och kör mot färdriktningen, <skratt> Eftersom att det inte är en postbil. Så han har ju inte ratten på fel <skratt> sida. Så han måste liksom... För att kunna göra det Och jag förstår det inte. För det, måste, det lilla lilla han tjänar. Måste liksom gå yeah. på bensin. Ja. I hans gamla, gamla Volkswagen Passat. <skratt> Fy fan, det här leder ju ingenstans. Nej, det gör verkligen inte det. Peace pod! Peace pod! Välkommen till Fylltank, Sveriges näst sämsta podcast. Ska vi runda av eller? Efter Vettig Trams. <skratt> <skratt> eller innan <inom> Vettig Trams. <skratt> jag vet inte hur man säger. Men äh, ja, jag förstår vad du menar. <skratt> <skratt> hur gick det med... Det där du skulle göra. Inte, du skulle bara äta frukt. Och ja, grönsaker, ja. hyckte du med det? Det börjar jävligt bra, gjorde du. Jag gick upp på måndag Ja. Och så hackade jag massa grönsaker. För jag tänkte jag skulle göra en schysst. nej Nej, skulle göra matlåda till jobbet. Tänkte jag. Som var en fruktsalad. Sa jag frukt? Nej, grönsaker sa jag. Röster. Ja. Rabarber. Låt tal prata nu Vad är e rabarber? Är det frukt eller grönsak? Måste väl vara något mellanting En, en, frukt, en fruktsak? <laughs> <laughs> en grön ukt <laughs> Nej för att God. I, i PLU-listan På jobbet Då ligger den på frukt Aha. Och det känns fel Nej jag inte. Men det är väl godare än vad det är nyttigt. Du <skratt> kan det räkna som frukt. På Speciellt när man gör, jag gör en eh, schysst kräm utav, och det. Hälften tar det socker. Eller en rabarberpie. Rabarberpie är jävla nice är Carl, varför, hur gick det med grönsaker? <skratt> <skratt> Okej, okay. det började jävligt bra gjorde det. Jag gick upp och så började jag hacka grönsaker och sånt. Och så skulle jag göra... Koka lite tänkte jag. göra en bra hela matlåda med ett jobbet. Var det eller? Men nej! I alla fall. Så la jag ner och tänkte, tänkte att jag skulle tänka att koka. Jag tänkte jag kokade länge tänkte jag. Mm, jag hade Så det var för, där det skete sig. Jag. jag hade visst inte ja. för varmt. På. Det brände upp eller? Alltså, allt brände. blev ingen maten då. I kokande vatten. Ja Det var ju tomatsås och sånt. Okay. Vad, var, vad, vad kallar du maträtten du gjorde? Frukt både frukt. <laughs> vad bra det går Tomat. Ja, det var då jag gjorde. Jag, hade, jag hade krossade tomater och så la jag massa jalla grönsaker. De skulle koka. Ja. och sen ha pasta till det tänkte jag. Så det blir det typ av en pastasås då. Pastasås. Utan pasta. Ja men han skulle jag Tisdag då. <laughs> tisdag Ja, det sket ju sig första dagen för jag gick och köpte en billig panpizza i sån <laughs> Det var inte pungen Det var fan vad <laughs> Vegetariskt, förstås <laughs> Vadå? Var inte pungen? Ska du runda ha... Ja Det blir inte bättre än så här Nej, Nej Förlåt Men två avsnitt på en måndag är ja, inte just fel det. Det är det Det gör inte så mycket att det är kortare Nej, mm. ja, just det Jag tror det du, två avsnitt två. samtidigt Två Så Just det uh, Mela, mela? <laughs> <simitation> det, det stänger jag ska. smurf det smörjer Vad? Smörjer dig. Jag tänkte säga Subscriba skulle subskribera samtidigt man. Du är därför. Subskribera. Räta. Räta. Räta. Räta på Twitter. Vad? Vad? Subskribera <laughs> på Facebook. <simitation> Peace. Jag är då verkligen. Nej, fy fan. Maila sexualfrågor till oss också. Jag skulle vilja till er. Hur av er? Hoppa upp med bärs. Alltid i med bärs mitt vecka. Mm, det är bra den här veckan. Ja, som för dig då. Ja, hej då. Ja, hej då.